6-3 în fața cei Cap de Serie numărul 6, ocupanta locului 17 WTA. Meciul a durat o oră și 40 de minute. Pentru Bego este cea mai bună performanță a sezonului. Ea a traversat un început de an, de an dezamăgitor în care nu a reușit să lege două victorii la niciunul dintre cele 9 turnee la care a participat. Irina Begu va juca pentru un loc în semifinale la Charleston cu Rusuaica Daria Casatchina. Pentru parcursul de până acum ea va fi recompensată cu un premiu de 18.000 de dolari. Te distrezi? Dar acum cum? Casatchina ar fi trebuit, dar a fost un casat. Nu e nimic. Suntem live de pe tele. Eu zic că e bine în condițiile în care suntem într-o... Vie, Spun că e decent Adică sunt mulțumit Doamnelor și domnilor să începem atunci Să-i dăm drumul, începem cu cea mai bună muzică O luăm ușor, ușor și din el Vă povestim exact ce am pățit aici De ieri și până azi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 And now my bed she smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body oh I'm in love with your body oh I'm in love with your body oh I'm in love with your body, body. body. body. Every day discovering something brand new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 Shape of you. Ascultați deșteptarea la Europa FM, în direct de la Cramaciun Brud, ediție specială oferită de Domeniile Boero. nu e chiar așa că, nu e totul neapărat, no. doar așa. Prieteni, Domeniile Boeru prezintă la Europa FM o dimineață memorabilă, sperăm noi, în care pornim pe drumul vinului nobil din Ardal. Aproape 3 ore transmitem în direct din locul care poartă amprenta inconfundabilă a vinurilor românești cu aromă de migdal, cramacium brut. Ediția specială de șteptarea ne aduce astăzi o picătură de Ardeal. Vom fi live pe Facebook puțin mai încolo cu reprezentanții domeniilor Boeru și vom descoperi secretele uneia dintre cele mai apreciate și premiate soiuri de vin din România, vinul de Ciumbrut, în rol de degustător, să știți, 10 ascultători Europa FM care au câștigat această experiență unică acum vreo săptămână și ceva oferite de domeniile Boeru și pe care îi vom cunoaște în scurt timp. Urmăriți drumul vinului nobil din Ardeal în direct de la Crama Ciumbrut până spre 10, în Așteptarea. Vlad, Luca, vă Domnul spun Zafiu, dată, bună dimineața! Bună dimineața! Sper că v-ați simțit bine ieri. Da, când ai zis mai devreme că sunt vinuri românești cu aromă de migdal, au zis -mi și eu asta, cu aromă de migdal, vinurile astea de aici, cu aromă de migdal, și am zis că e o chestie de marketing. Bun, sigur, într-un vin poți să găsești o sumedenie de arome, depinde și de gustul fiecăruia. Dar e o particularitate a locului pe care am aflat-o a aici vorbind cu oamenii de la, de la Podgorie, a, ei au aici în zona asta lângă Ayud la Ciombrud, au cam 90 de hectare, 100 de hectare de vie. Asta este o zonă în care se cultivă viță de la 1200 și ceva, documentat, documentat, adică în arhivele localității sunt a, documente care se referă la uh, viile deținute de comunitate. Da. Pe exact aceste terenuri. Deci, practic oamenii aici, cu asta s-au ocupat La 1200. Nu se ocupă numai cu asta, pentru că ăsta este un loc așa, fericit de Dumnezeu, pentru că numai 10% de hectare de aici permit cultivarea vinului. Uh -huh. Este un soi de microclimat. Um, băieții de la uh, Potgorie, de la uh, Cramă, au și arătat. Uite, zice, de la drumul ăla încolo nu se mai poate, că de acolo îngheață. Dar îngheață. În partea asta, uh -huh. care este... Ferite de niște dealuri, sunt niște curenți de aer care ne permit să cultivăm viță și avem inclusiv 5 migdali care înfloresc noi, da. deci cine ar fi crezut că undeva lângă Alba Iulia România pot crește migdali asta este particularitatea locului și de aici aroma cu totul inconfundabilă a vinurilor Sunt vinuri foarte aromate Dacă vă place genul încercați vinurile astea de ciumbrut Bine, Luca Am... s-a atașat de zonă Când auzi auzit că e vorba de migdale Pentru cura lui de slăbire Da din păcate, migdalele nu sunt comestibile, dar... De, de Măcar mi-aduc aminte de regim. Da, știi? Încă o particularitate a locului, pentru că e clima atât de bună, oamenii de aici încearcă să cultive și reușesc să cultive inclusiv vin roșu cu mare succes, adică da. pot să, să cultive, să facă vin roșu foarte uh, bun. Au și luat o medalie de aur pentru un soi românesc, altfel, fetească neagră. Da. În Transilvania, vinul, uh, strugurii pentru vin roșu nu prea merg, pentru că au nevoie de insolație mai puternică, dar în locul ăsta uite că funcționează și feteasca asta neagră a lor este chiar remarcabilă. Unul degeaba a luat o medalie de aur la Berlin. Vom da. mai vorbi despre zona asta, între timp înțeleg că se întâmplă lucruri. E în Siria, de exemplu, Uh, Moise Guran ne va vorbi despre treaba asta peste câteva minute la Busy Day. Vom fi vom avea Busy Day în direct uh, prin telefon cu Moise Guran. N-am putut să-l aducem și pe el uh, aici. Am zis să păstrăm experiența asta pentru noi. Da, asta e. N-am vrut de fapt o <laughs> <migdalii. laughs> N-am vrut. Bine, ne întoarcem în câteva momente cu Busy Day Moise Guran live uh, cu noi în deșteptarea.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 Easter Sale a început. Prinde mega reducerile pentru sute de mii de produse pe fashiondays.ro și în aplicația mobilă. Bucură-te de livrare gratuită înainte de Paște. Fashion Days. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit.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 si.ro ai 600 de lei reducere la plită incorporabilă Whirlpool cu inducție și sticlă vitroceramică la numai 1499 de lei și 500 de lei reducere la cuptor incorporabil Whirlpool cu autocurățare catalitică, finisaj quartz light și 6 ani garanție la numai 1499 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Primăvara aceasta pornești la drum cu sau Socar. cumperi de 100 de lei și intri în cursa pentru premiul cel mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în țară sau pentru premiile constând în coșuri de picnic și biciclete. Trimite SMS la 3773 cu numărul de tranzacție aflat pe bonul tău fiscal și bucură-te de o primăvară plină de premii cu Socar. Mai multe detalii în regulament pe www.socar.ro La mare noire de primăvară Flanco îți dă bani înapoi. Doar acum mașina de spălat slim indesit 6 kg cu 16 programe are super preț, 999 de lei. În plus primești 15% bani înapoi pe voucher la orice electrocasnic cumpărat. Iar dacă alegi plata în rate, noi îți răspundem pe loc. Super ofertă Flanco!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 atunci când vezi doar ce vrei tu, noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu. Iaci un flexi credit cum vrei tu, când vrei tu. Aplică direct pe raifaisen.ro sau lasă datele și te sunăm noi. Oricând ești venit în agenție, iar dacă ești prins cu treaba, venim noi la tine. Rezolvim voie orice nevoie. Flexi credit de la Raifaisen Bank de 20 de ani împreună.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 păcat că a trebuit să-l iei pe fugă. Fără teamă că n-ai căutat peste tot. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. De paște, la Altex îți umpli coșul cu super oferte. ia sistem audio High Power Panasonic 1000W, full karaoke cu mâner și roți pentru utilizare în aer liber la numai 1799,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Conform Best Buy Award. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. La moment, dar pur și simplu ai halucinații, nu? Ce vedei? Prima dată am început cu fluturi mov care zburau cu mine Eram într-un stol așa de fluturi și mă însoțeau pe tot parcursul Sau după care am început desene animate pe gheață Patinam cu Mihaela Mihaela, desenul da. animat de la ora Mihaela 7 seara, de la ora seara da, Ia uite eu. ce fantezie ai tu cu Mihaela <laughs> da. <laughs> Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 Să fim împreună la radio, la Europa FM Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM Și ascultăm Busy Day la Europa FM 7 și 32 de minute Moise Gurani e în direct cu noi prin telefon Bună dimineața, Moise! Bună dimineața, bine v-am găsit. Așadar, americanii au atacat așa noapte o bază din Siria. Nu au atacat Siria, dar au atacat doar o bază din Siria. După ce săptămâna asta ne-am trezit așa, cu uh, un atac chimic. Uh, abia ieri a fost confirmarea faptului că, într-adevăr, a fost vorba de un atac uh, cu gaz sarin. Iar uh, americanii uh, au spus, domnule n venit în dubiu, totul a venit de la uh, regimul sirian. Acum eu aș vrea însă, să fim puțin atenți la ceea ce se întâmplă, pentru că în fălmășala aia din Siria uh, s-ar putea să ratăm unele detalii. În primul rând, trebuie să vă spun faptul că, deși au trecut mai bine de 100 de ani de la debutul armelor chimice în uh, istoria umanității, și deși ele sunt interzise și folosirea lor este considerată crimă de război de pe la sfârșitul secolului XIX, de fapt, um, ele nu au făcut niciodată bine sensul de pace, nu au rezolvat niciun conflict, ci mai rău au adâncitura și au îndepărtat pacea. Um, Orientul Mijlociu are, de fapt, o istorie foarte urâtă din acest punct de vedere, mă refer la războiul dintre Iran și Irak în care armele chimice probabil au fost folosite mai mult chiar decât în primul război mondial, când de asemenea au fost folosite masiv, însă în această săptămână s-a vorbit despre un atac al unor avioane siriene asistate inițial chiar de ruși. După care rușii au spus, doamne, de fapt, noi am atacat, sau a, armata siriană a atacat a, un depozit cu arme chimice al rebelilor, după care s-a convocat Consiliul de Securitate al NATO, s-au înjurat pe acolo ce s-au înjurat, dar nu au ajuns la nicio rezoluție. A, dacă stau bine să mă gândesc, sunt rare de fapt cazurile în care Consiliul de Securitate al ONU ajunge la o rezoluție într-o chestiune în care să afecteze una dintre marile puteri ce poate bloca o rezoluție, ca de obicei în cazul Siriei Rusia a blocat o rezoluție după care um, a intervenit uh, atacul american unilateral. La această oră să știți că se așteaptă o reacție din partea Moscovei. L-am văzut ceva mai devreme pe corespondentul CNN la Moscova care spunea că foarte probabil va fi o reacție dură în sensul de termeni duri. Nu se așteaptă nimeni ca Rusia să facă mai mult decât o declarație în sensul ăsta, chiar dacă Siria este principalul aliat al Rusiei acolo și, ca un detaliu care nu știu cât e de important în acest context, Rusia deja are în Siria bază de rachete S-300 și S-400 care, teoretic cel puțin, ar fi putut, sau cel puțin teoretic, ar fi putut încerca să intercepteze rachetele Tomahawk uh, lansate din Mediterana de americani azi noapte. Nu e clar dacă rușii... Mă rog, există informația că militarii ruși ar fi fost informați cu puțin înainte că urmează un atac american pentru că ar fi avut militar ruși la baza atacată de americani, la baza siriană atacată azi noapte, dar că nu a existat o comunicare politică între uh, Donald Trump și Vladimir Putin. Acum eu vreau să vă atrag atenția asupra doi de care vă vorbi acum, de Trump și de Putin. Din punctul meu de vedere, care sigur este personal și mi-l asum ca atare, ăștia doi sunt golanii omenirii din momentul de față, Trump și Putin. Dincolo de retorica politică, că ce om face, că ce om drege, că toată lumea e împotriva ISIS, Mie mi se pare că ceea ce se întâmplă în momentul de față se amână așa cu o încăierare de aia, de mai vedeam prin școală în copilărie, când golanii clasei trăgeau restul lumii într-o încăierare, iar ei ieșeau mai puțin loviți decât ceilalți. Cam asta mi se pare în momentul de față. Și dincolo de faptul și nu vreau să minimizez în niciun fel uh, moartea aproape 80 de civili în urma atacului chimic, în care vreo 30 sunt copii, Doamne ferește, Însă aș vrea să vă atrag atenția că s-ar putea ca și Organizația Națiunilor Unite să fie o victimă. Vedeți, în momentul de față, Organizația Națiunilor Unite, deși a fost înființată de marile puteri la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ea nu este foarte iubită, pentru că acolo stau la masă țări din astea foarte puternice, nucleare, cu tot felul de arme sofisticate, cu țări care n-au nici o importanță, de fapt, și nu pot decât să dea din gură. E chestiune care îi enervează pe mari jucători de pe scena internațională. Organizația Națiunilor Unite. S-ar putea ca ea să fie de asemenea o victimă. Nu știu dacă va mai fi o organizație a Națiunilor Unite după ce s-o termina toată în la aia. Și apoi, că tot vorbeam de golanii clasei de Putin și de Trump, atenție, nu mă refer la Rusia și la Statele Unite, ci la Putin și la Trump. Niște politicieni care au... O agendă și personală și probleme interne de rezolvat e mi-e -teamă că zonele de interes pe care se pot purta negocieri în momentul de față, în afară de Orientul Mijlociu și Corea de Nord și Corea de Nord, s-ar putea să fie și Europa de est, una dintre zonele astea în care colanii ăștia să își dorească sau deja să fi făcut-o înțelege. Vom trei și foarte, zis, interesant, foarte interesant comentariul tău moise. Mulțumim foarte mult. Dacă îmi permiți o să am și o adăugire. Este primul atac, al, să ne înțelegem foarte bine, primul atac al Statelor Unite împotriva unei baze a guvernului, unei baze a lui Assad, de când America este implicată în conflictul de acolo, până acum operațiunile militare americane au fost îndreptate numai împotriva jihadiștilor. În baza respectivă se află personal uh, rus. Um, care lucrează printre altele de ceva vreme la extinderea pistei de aterizare de acolo. Se confirmă din mai multe surse că au existat uh, avertismente pe canalele obișnuite de evitarea a conflictului între americani și ruși. Americanii au avertizat uh, personalul rus de acolo să plece, dar într-adevăr nu a existat o comunicare oficială de la Casa Albă către uh, Kremlin. Uh, Statele Unite au folosit rachete de croazier, rachetele Tomahawk, care transportă 500 de kg de explozibil convențional, zboară la rasul solului, tocmai ca să evite ca să reducă semnătura radar Și de aceea sunt foarte, foarte dificil de interceptat Și în fine îți pui întrebarea De ce se întâmplă această poveste acum De ce a folosit Assad un atac cu arme chimice acum Mai ales că așa cum spuneai și tu Armele chimice nu încheie niciodată un în conflict Ci mai degrabă escaladează un conflict Trebuie pus într-un fel în context. În 2013, regimul Assad a mai folosit armele chimice împotriva rebelilor și atunci Obama uh, a avut opțiunea de a declanșa un atac uh, direct împotriva regimului Assad. Așa cum anunțase că va face dacă regimul va trece această linie roșie așa cum s-a spus atunci. În 2013 însă, Obama nu -a, secundă, Moise, Obama a preferat o soluție negociată cu, uh, cu rușii care erau deja implicați în Siria, sau care urmau să fie implicați în Siria, în încercarea de a reduce stocurile de arme chimice ale uh, rebelilor și în același timp, uh, Trump dădea mesaje publice pe Twitter în care îi cerea președintelui Obama să nu care cumva să atace regimul Assad. Formularea exactă, dacă îmi permiți, o găsesc imediat, era așa președinte Obama nu ataca Siria, spunea el, în 7 septembrie 2013, nu există niciun avantaj, numai dezavantaje, păstrează-ți de pușcă pentru o altă zi uh, mai importantă. Și cu asta închei, dragă Moise, de ce anume spuneam ar fi uh, acest moment? Pentru că, în mod uzual, pentru președinții americani, în mod tradițional, istoric, în primele șase luni de mandat se, uh, apare o criză de politică externă. Pentru că Statele Unite sunt jucătorul numărul unu în geopolitica globală, atunci cineva încearcă să provoace în primele șase luni de mandat un nou președinte ca să vadă care, este, care va fi atitudinea lui. Și eu cred că în acest context uh, se plasează atacul uh, cu armei chimice din uh, Siria o singură completare mai întâlnit la ce Nu mai pot da. să completez puțin? Adică vreau să spun așa că uh, la vremea respectivă... Da, Zaf zice tre... că nu, da zi. Când da, a trecut pentru da, prima dată linia roșie, cum s-a spus uh, prin atacul cu arme chimice, atunci s-a pus problema închiderii spațiului aerian în Siria, având în vedere faptul că în Siria doar armata guvernamentală avea avioane, ca să nu mai poată face bombardamente. Ăla a fost momentul de la care rușii au mutat și ei avioane acolo, Îngreurând foarte mult această operațiune Altfel să știi, Vlad, că regimurilor Cum li se spune, cum se spune regimului Bașar al-Assad Uite, nu le merge foarte bine în momentul de față Au inimice, ai griji, și cu regimul tot pe acolo Pe la grud, însoțit de vin Să nu să ai un atac la nu, regimul toți suntem, suntem la regim Moise, să știi okay, Mulțumim foarte mult, Moise <laughs> Moise Guran a fost cu noi Busy day live în această dimineață în deșteptare Revenim imediat Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă. Fără teamă că n-ai căutat peste tot. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. vin în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aragaz indesit cu patru zone de gătit și siguranță pentru plită și cuptor la numai 699,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Tricourile fabuloase cu personaje celebre sunt pe placul tuturor copiilor, iar decorațiunile șic de casă sunt pe placul mamelor. Pe toate le găsești doar la Pepco. Prețuri speciale, tricouri cu personaje animate la 14,99 lei și tablouri decorative sau fețe de pernă la doar 4,99 lei. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic.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 Oșan și epurașul fericit te așteaptă pe Facebook. Intra acum în concurs, urează și Oșan te premiază. Detalii pe ocean.ro și pagina noastră de Facebook. Ocean. Vino la Media Galaxy din Molvitan, etaj 3, să vezi cum ne-am reinventat. Ai peste 30.000 de produse și 3.000 de metri pătrați de inovație. Norata reducerea de 600 de lei la mașină de spălat Hotpoint Aqualtis, capacitate 8 kg, clasă A3+, Plus și program antialergic la numai 1299 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform audit Retail Nielsen.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 Vino la Media Galaxy din Molvitan, etaj 3, să vezi cum ne-am reinventat! Ai peste 30.000 de produse și 3.000 de metri pătrați de inovație! Nu rata reducerea de 45% la LED Smart TV Ultra HD LG cu diagonala de 152 de centimetri și tehnologie HDR Pro la numai 2999 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit retail Nielsen.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 Europa FM. Emisiune oferită de Domeniile Boeru. Producătorul vinului de ciumbrut. O picătură de ardeal. O picătură de ardeal. În ardeal, în ciumbrut suntem noi. Se măresc salariile, înțeleg, toată da, lumea să permite să ajungă aici permite să ajungă aici. Nebunie, toată lumea fericită, cresc salariile. Uh, nu știm de unde o să vină banii pentru salariile astea. PSD nu mai contează o face... acum. Guvernul ne spune să stăm liniștiți că sunt bani. Ba chiar că tocmai cresc venit, cresc încasările din taxe, tocmai pentru că cresc salariile. Ceea ce ne duce cu gândul la concluzia că de ce nu cresc salariile și mai mult, ca să exact. crescă și mai mult încasările. Mamă, deci eu, ce viață am avea dar atunci. Dar băi, în sfârșit a descoperit cineva cum funcționează perpetuum mobile. Că la școală am învățat că nu se poate, dar uite, în sfârșit, doamna Lia uh, Dubluța Vasilescu, știți că acum ei se spune, nu, se mai, nu mai cheamă Lia Olguța Vasilescu, o cheamă, dubluța. Uh, doamna Olguța cu doi bani. Am văzut, nu, gluma nu mi-aparține pe net, dar e foarte bună, olguța cu doi bani. Deci, senatorii și deputații, asta că uh, a fost, ați auzit la știri mai devreme, a spus Ioana bursor Capitan, o listă întreagă cum o să crească salariile, dar să vorbim despre veniturile parlamentarilor, că e important să știm. Ia. Uh, senatorii și deputații vor câștiga un salariu de bază de 18.000 de lei, un salariu de aproape 3 ori mai mare decât al unui medic primar. Păi, și cei nu sunt doctori? Ba da, Anumite salarii din Parlament vor ajunge la nivelul salariului președintelui. Deci, președinții Camerelor vor câștiga 21.200 de lei, președintele Claus Iohannis 21.540 de lei. Asta este salariul de bază, fără plusuri, fără sporuri, gen. Vicepreședinții, 19.500 de lei, liderii grupurilor parlamentare, 19.055 de lei, președinții comisiilor permanente, uh, vicepreședinții câte 18.500 de lei, secretarii 18.250 de lei. Pentru comparație, un medic primar cu cea mai mare gradație va primi un salariu de bază de 6.410 lei și un medic rezident, anul întâi, 3211 lei, vorbim de sume brute. Noi nu știm că e bine sau rău. Adică nu zicem că nu e nici bine, nici rău, doar e bine să știm. Adică Bun, costul cu Parlamentul e un cost asumat într-o democrație importantă. dar trebuie să știm câți bani dăm parlamentarilor în comparație cu restul cetățenilor. Și pe parlamentarilor e bine să înțelegem că le dăm nu doar salariile, ci și niște cheltuieli suplimentare. Pentru că în afară de cei 18.000 de lei salariu lunar pentru un parlamentar, senatorii și deputații mai primesc 4.600 de lei sumă forfetară pentru locuința din București, 1.400 de lei pentru benzină, încă vreo 100 de euro pentru deplasări în circumscripție electorală, 616 lei diurnă, de exemplu, pe ianuarie, și 11.400 de lei sumă forfetară pentru activitatea parlamentară, adică la cabinet, unde poate să-și angajeze nepoții, rudele general. Rudele, da. Și, deci, astea ar fi, cum, cum s-ar zice, ar fi sporuri la salariu, ca așa s-ar spune. Eu cred că parlamentarii nu au nevoie de aceste sporuri. Poate un singur spor ar merge, sporul de jenă. Ar fi sportul de rușine, cum e în salubritate, de exemplu. Acolo face o muncă utilă, dar există sport de ar, ce Ar trebui dat și la Dacă s-ar prinde ei singuri de treaba asta și le-ar fi rușine, probabil că și le-ar da. Eu cred că își vor da un sport de jenă imediat, pentru că injură lumea. Noi dăm 5 minute și jumătate timp de gândire până la știrile Europa FM de la ora 8 cu Ioana Brustul Capitanu.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 La Orange, parteneriatele de durată sunt recunoscute. Pentru fiecare an petrecut în rețea, ai câte o lună de internet nelimitat atunci când alegi abonamentele Orange Pro. Ofertă dedicată micilor întreprinzători la prelungirea contractului sau la activarea de pe cartela Pripei pe 2 ani. Detalii în magazine și pe orange.ro Doar cu bila card ai vineri 7 aprilie 25% reducere la tot sortimentul de cutii de bomboane de șocolată. Bila, generoși în fiecare zi!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 Mixer planetar, Heiner putere 800W, 12 miteze, boli din inox, sistem de siguranță și accesorii din aluminiu turnat la doar 357 lei. EMAG. Online va fi simplu. la da, mamă, mă, mă, mă, azi Sfântul Mucenic Caliopie. Pa, că ar de ce le spunea au fost chimiți. Iar și în post, la Penny, românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta e negro Macro la doar 6,99 lei kilogramul și Dubleta Plus. Sistem de gătit la numai 134,99 lei. Oferte valabilă în perioada 5-11 aprilie, limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place. Ține volanul!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 Bobiță, nu. Îmi pare rău că am vocea. Și mie. Facem pace? Pace! La ANG și alimentezi proiectele în care crezi pe repede înainte. Detalii pe ang.ro. La Selgros e vreme de reduceri. Între 6 și 9 aprilie ai 20% reducere la toate electrocasticele marca Heiner, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Iați acum ce trebuie în casă. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. De ce credeți că i-a salvat domnul Tudorel Toader și Augustin Lazar și pe Laura Codruța și Din onestitate sau la presiunea cuiva? Eu analizez doar contradicția flagrantă între un discurs juridic de 40 de minute și o propoziție politică de câteva secunde. Omul ăsta ar trebui dacă ar avea un milimetru de demnitate să-și dea demisia. Chioveși și Lazar oarecum sunt în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 Ioana Bruscăru, capitano, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă și rece pentru această dată. ploaie astăzi în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face Oltenia și vestul Munteniei, unde cerul va fi variabil, iar aversele se vor semna la izolat mai ales după amiaza. Vor mai fi condiții de grindină iar în zona montană vor predomina ninsorile, Vântul va viscoli zăpada. În Maramureș, Transilvania și posibil în Moldova, trecător vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi astăzi între 6 grade în Moldova și estul Transilvaniei și 15-16 grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. O zi cu vreme instabilă și rece se anunță și pentru București, plouă astăzi bate vântul, iar maxima nu trece de 12-13 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM! Atac asupra unei baze militare din Siria lansat noaptea trecută de marina americană este răspunsul Pentagonului la atacul chimic soldat cu aproape 100 de morți în provincia Idlib, imputat regimului condus de Bashar al-Assad de Washington, Paris și Londra. Un oficial american citat de Reuters a declarat că Statele Unite au țintit avioane, un aerodrom și stații de alimentare cu carburant în atacul asupra bazei aeriene siriene. Rachetele de croazieră și-au atins țințele la ora locală 3 și 45 de minute. Până acum, americanii atacaseră alături de parteneri, doar ținte ale jihadiștilor din Siria. În replică, televiziunea de stat siriană a calificat loviturile americane drept agresiune, iar surse militare citate de postul de televiziune național de la Damasc anunță pierderi, fără să precizeze dacă este vorba despre pierderi umane sau materiale. Îl ascultăm pe Andrei Paleu. Aproape 60 de rachete de croazieră au fost trase de pe distrugătoare ale marinei americane situate în vestul Mediteranei, lovind baza militară siriană incriminată. Președintele american Donald Trump a confirmat ordonarea atacului. On Tuesday, Syrian dictator, Marți, dictatorul sirian a lansat un atac chimic oribil asupra unor civili nevinovați. Folosind o substanță mortală, Bashar al-Assad a luat viețile unor bărbați, femei și copii fără apărare. A fost o moarte lentă, brutală, pentru atât de mulți oameni. Chiar și bebeluși au pierit în timpul acestui atac barbar. În această seară a ordonat un atac militar țintit asupra bazei aeriene din Siria, de unde a fost lansat atacul chimic. Regimul sirian a folosit arme chimice interzise, ignorând prevederile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a adăugat Donald Trump. Fac un apel către toate națiunile civilizate să ni se alăture, pentru a oprimă celul și vărsarea de sânge în Siria și, de asemenea, pentru a pune capăt terorismului de orice fel. A conchis liderul de la Casa Albă. Americanii susțin că ar fi informat Rusia înainte de atacarea bazei militare a trupelor fidele regimului sirian. Moscova n-a reacționat deocamdată la gestul Washingtonului. Trupele guvernamentale fidele lui Bashar al-Assad au mai fost acuzate în 2013 că au folosit arme chimice împotriva civililor. Fostul președinte american Barack Obama a refuzat atunci să bombardeze Siria. Până acum, Statele Unite au lovit alături de partenerii lor doar ținte ale jihadiștilor, care controlează teritorii din Siria și din Irak. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, bilanțul celor șase ani de război sirian a urcat la aproape o jumătate de milion de decese. Ministerul Sănătății din Turcia a confirmat ieri că atacul comis în marți în nord-vestul Siriei, în provincia Idlib, a fost un atac chimic cu gasarin. În această țară au fost aduși peste 30 de răniți sirieni, din păcate 3 dintre ei au murit iar rezultatele autopsiei au scos la iveală că au fost victimele unui atac cu gasarin. Armata americană dispune de forțe puternice în jurul Siriei. În total, Comandamentul Forțelor Statelor Unite în Orientul Mijlociu dispune de cel puțin 35 de mii de militari. Statele Unite au ripostat noapte la atacul cu arme chimice al regimului Bashar al-Assad, lansând 50 de rachete de croazieră asupra unei baze militare siriene. O ascultăm pe Elena Tudor. Împotriva regimului lui Bashar al-Assad, Statele Unite pot conta pe navele flotei A-6 cu baza la Napolin, Italia, capabile să lanseze rachete Tomahawk asupra unor obiective terestre situate la peste 1000 de kilometri. Distrugătoarele USS Porter și USS Ross, ambele echipate cu acest tip de rachete de croazieră, se află în estul Mediteranei, potrivit unui responsabil din Marina Americană. În septembrie 2014, navele americane au lansat 47 de rachete Tomahawk în cursul primei nopți a loviturilor americane împotriva pozițiilor de în această țară de gruparea jihadistă stat islamic. O navă de transport anfibie se află de asemenea în estul Mediteranei. Navele Floteia cincea cu baza în Bahrein în Golful Persic, întăresc totodată prezența militară navală americană în Orientul Mijlociu, în Golf și în Marea Roșie. Americanii folosesc mai multe baze aeriene în Orientul Mijlociu. Cea mai apropiată de Siria este cea de la Incirlik, în sudul Turciei, situată la 100 de kilometri de frontieră. Pentagonul a desfășurat în regiune cele mai performante avioane de care dispune. Avioane de luptă avioane de realimentare, avioane radar și bombardiere strategice. Pe teren în Siria, armata americană a desfășurat în nord-estul țării aproape 900 de consilieri militari, membri ai forțelor speciale și artileriști. Și să mai spunem că președintele american Donald Trump l-a informat personal pe omologul său chinez și Jinping de lovitura pe care a ordonat-o contra regimului sirian. Liderul de la Casa Albă și președintele chinez s-au întâlnit ieri pentru prima dată față în față la reședința din Florida a miliardarului american. Discuțiile dintre cei doi lideri vor continua astăzi. Date actualizate despre atacul armatei americane lansat astăzi noaptea asupra unei baze militare din Siria găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Tot acolo urmăriți și alte informații din actualitatea internă ne reauzim la știrile de la ora 9. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM, 8 și 7 minute sport, Luca Pastia. Până dimineața, Denis Alipec a fost din nou eroul FCSP-ului împotriva unei rivale. După ce a rezolvat derbiul cu Dinamo, a fost cel mai bun de pe teren și aseară, împotriva fostei sale echipe, Astra, învinsă cu 3 la 0. Un alt jucător decisiv în partida cu Dinamo, Momcilovici, a scos un penalti în minutul 9, când a fost faultat de Geraldo. Alibeca a transformat lovitura de pedeapsă, apoi a marcat din acțiune și a oferit pasa de gol lui Tănase, totul până în minutul 37, când a fost înlocuit de gnoere din cauza unor dureri musculare. Antrenorul Laurențiu Regecam spune că Alibec merită cu prisosință cele 2 milioane de euro plătite în schimbul său, fiindcă probabil este cel mai bun fotbalist din campionat, dar sublinează că este și meritul celorlalți jucători că îl pun în valoare. El Speră ca echipa să lege șirul victorilor acum că moralul este foarte bun, dar avertizează că și Dinamo, Craiova sau Cefere Cluj mai au șanse la titlu chiar dacă sunt la 5-6-7 puncte în urmă. Viitorul este la egalitate cu FCSB după ce a pierdut aseară Petre în propriu 0-1 cu CSU Craiova, gol marcat în minutul 92 de Mateiu. Gheorghe Hagi a spus că nu face presiune asupra echipei sale să câștige neapărat fiecare meci, fiindcă jucătorii sunt tineri și trebuie să se obișnuiască să lupte pentru trofee. Urmează duminică, meciurile. CFR Cluj viitorul și CSU Craiova PCSB. Luca, mulțumim pentru știrile din sport, mă uit în jur și îmi dau seama că fotbaliștii ne invidiază pentru lucrul în care suntem. Urmează Republica Fantastică România în deșteptarea. Înțeleg că vin banii aia mulți, Vlad. Și cine împarte, parte și face până la urmă, mă gândesc. Exact, așa o să se întâmple. Totul e să completez cererea corect. EUROPA FM. Ce aști frecvență cu tine? Love, I keep coming back for more, keep my hand in the fire, sooner or later, I get what I'm asking for, no matter what you say about life, I learn every time I leave, the truth is a stranger, the soul is a danger, I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change. You're my Danu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut, la Europa FM. Suntem în direct de la Ciumbrut, rămâneți cu noi, avem și bătălia sexelor astăzi, dăm un aspirator și n-am uitat de dublu sau nimic, așa că rămâneți prin preajma Republica Fantastică România la Europa FM oameni, buni, se întâmplă atâtea lucruri în România că nu mai preditim să vi le relatăm. Zic, ceam așa că se întâmplă atâtea lucruri în România că nu mai preditim să vi le relatăm. N-am apucat să ne referim nițeluș la unul din modurile în care va fi falimentată România în următorii ani. E vorba de faimosul program național de dezvoltare Local al domnului Dragnea de 30 de miliarde de lei, bani care se vor da pe datorie din pixul unei singure persoane, ministrul Dezvoltării, doamna Sevil și Aideh. Alte regul domnului Dragnea. 30 de miliarde de lei. Adică peste 6,6 miliarde de euro bani, frumoși, de dat din pix. Dacă ar fi bani europene, ar fi greu de luat. În România, însă, trebuie să faci acum o cerere. Doar o cerere la minister, a explicat chiar doamna așa de săptămâna trecută, la o reuniune cu primare din toată țara, când s-a declarat nemulțumită că oamenii nu știu nici măcar să completeze corect o cerere de o pagină ca să ia niște milioane de lei. Deci și, o cerere și ai rezolvat problema. Da, cam așa. Și trebuie să descrii proiectul și să faci o cerere de o pagină. Și doamna Shaidea era nemulțumită că oamenii nu știu să completeze pagina aia. Doar că, doamna cum e? E chiar atât de simplu să ajungi așa la e, așa e. Bun, chiar și așa. Deci în condițiile astea dificile. Uh -huh. Știți câte cereri s-au primit deja la minister? Mediafax, două puncte. Vicepriministrul Sevil și Aidea a declara joi că autoritățile publice locale au depus peste 20 de mii de proiecte pe PNDL, proiectul de dezvoltare locale. Valoarea acestora a depășit 80 de miliarde de lei. 20 de mii de... 20 de mii... 20.000. De, de proiecte? Da. 20.000 de, de proiecte făcute într-o lună. Cel Mama. mult. Aha! Ce să zicem? Auzi, da are ce să citească doamna așa. În, în la, mare, la timp, vară. zice, începem evaluările dosarelor depuse, etapă necesară, bla bla. Asta e altă glumă proastă. Deci vă dăm seama cum vor fi analizate proiectele astea. Să zice că pun 100 de funcționari care să facă numai asta. Nimic da. altceva. Deci au 100 de oameni, spune de oameni, 100 de oameni, fiecare va trebui să verifice câte 200 de proiecte. Da, filă de care e bun și care nu. Deci știți cum se vor da banii? Pe ochi frumoși și pe telefoane. Evident. Deci va fi așa, va veni uh, la doamna ministru cineva și, uh, va, și va zice, șefa, am și eu un băiat care are un proiect. Așa. Da, le ce? Păi, două milioane de lei. Vrea, vrea să facă parcare de biciclete în sat? Cum? Păi cum Natu mai are niște cornieri și nu știu ce să facă cu el și vrea să facă o parcare de biciclete în sat. 2 milioane? Dar cât de mare să fie? Facem pe 3 hectare, doamne. 3 <laughs> hectare parcare de biciclete, că... Da. Câte? Pentru 50.000 de mii biciclete. de biciclete bio... Să fim pregătiți. Dacă... Și facem turism. După aceea facem turism, vin bicicliști la noi și după aia le dăm turism eco pe ulițele neasfaltate. Exact. Oferte speciale specială pentru olandezi. Așa. Ea, ea asta fac. Bine, domne bravo. 2 milioane de lei, parcare de biciclete de 50.000 de uh, locuri. Bun. Cât, cum vor fi făcute proiectele astea? Habar n-avem. Dacă ar fi proiecte europene, știm. Ar trebui să respecte niște standard. fi dificil. Trebuie să se încadreze. De aici, aici până aici. Problemă. Exact. Bun. Un caz în Dezvolui de o gazetă locală, ziarul incomod că nici măcar când e atât de simplu de obținut banii, nu reușesc să ia. Ia să Bun. Primăria din Ploiești, țineți-vă bine, a ratat termenul limită pentru depunerea cererii la PNDL, pentru că a trimis documentele la un număr greșit de fax, iar cele transmise prin poștă au ajuns cu întârziere. <laughs> Băi. Băi, deci e, adică, <laughs> știi, sunt două aici, una este vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Corect. Băi, deci are doamna Șaide și domnul Dragnea, de fapt, zic, bă, 30 de miliarde, de, pră, de prăduit. 30 de miliarde de bani. ăștia nu există, ca să ne înțelegeți, sunt credite de angajament, pe ani de zile, deci dacă acum vine Gogu și zice, facem parcare, supraetajată pentru biciclete de Așa. 2 milioane de lei pe 3 hectare cu cornierul de la cumnatul <laughs> pentru 50.000 de locuri în sat. Așa. Și proiectul durează 5 ani și doamna Schaides zice da... Înseamnă că banii se vor da 5 ani de acum înainte Peste 5 ani, dacă nu va mai fi guvern PSD Nu contează Celălalt guvern care va fi va trebui să dea banii ăștia va trebui să În continuare, da Va trebui să dea banii Deci oamenii ăștia angajează cheltuieli pe ani de zile Poate să fie oricât Sunt multianuale, poate să fie pe 15 ani Vorba aia proiectele. Fără, fără număr Bun. Deci odată obții banii ăștia pentru Totdeauna pentru o semnătură Doi, bă măcar Trimite unde trebuie Hârtie, adică nici măcar asta nu ești în stare să faci, îți dă la mă banii pentru cumnatul și tu nu reușești. Printre proiectele care au pierdut banii ce trebuiau să vină de la Ministerul Dezvoltării prin PNDL se numără construirea unui bazin olimpic, un bloc de locuințe sociale, mai multe grădinițe și mai multe pasaje supraterane supra și de asemenea trebuiau reparate și făcute niște poduri. Actele au fost trimise la un număr de fax greșit. Și au fost trimise și prin poștă, dar fără confirmare de primire. Faxul? Fax. Suntem în 2017. Auzi? fax. De, că da. despre, de asta zic, nu avem timp să vorbim despre toate. Fax, bă! De ce n-au încercat prin Telex? Da. Faxul nu a ajuns deloc la destinație, poate că... pentru că nu mai există fax. Auzi, tu știi că am avut o Ş... de asta acum câteva zile cred, cu Sorin. La știe... Sorin are în birou un fax. Nu cred. Da. Și la Andreea, bă, tu mai primești ce ai că mai vine? Mai... Zice, nu l-am atins niciodată. Nu l-am atins. Da, nu. nu, nu mai... Așa. Și ă, asta, actele trimise prin poștă, au ajuns la Ministerul Dezvoltării cu trei zile de întârziere, pe data de 20 în loc de 17 martie. Nu poate, când era data limită, nu poate fi identificat identificat vinovatul. Deci nu se știe la plăiești cine, a, cine e responsabil pentru faptul că au ratat banii ăștia gratis. Deci, băi, erau bani de furadă gratis și au ratat înțelegi nu reușit să găsească vinovatul. cine mă, prostul care n-a reușit să... Păi și nu mai caută că pe la plăiești pe acolo sunt tot soiul de posibil vinovați pe care da. nu-i găsesc din câte știu eu. Bun. Nu, da. Nu, eu nu spun acum că... Bun, sigur, o să fie... Sper din toată inima, că o să fie multe primării care o să ia bani și o să-i cheltuiască cu cap, în interesul comunităților locale. Nu putem să acuzăm pe toată lumea, nu putem face procese de intenție. Dar eu v-am descris un caz și v-am descris cum se iau banii ăștia. Uh -huh. Și știm ce clasă politică avem și știm de ce se intră în politică România și sperăm că o să fie cheltuiți cu cap 30 de miliarde de lei pe care iei pe o cerere pe ani de zile și nici măcar nu mai trebuie să fii Păi asta e frumusețea șmecheriei frumusețea escrocheriei. nici măcar nu mai trebuie să fii tu la guvernare că tot îți mai vin bani înțelegi? adică dacă ai firma cu cumnatul s-a terminat, îți dă doamna acum banii pe 5 ani și 5 ani o să tot primești bani nu mai trebuie să mai fie doamna așa ai de la guvernare peste 5 ani, statul tot va fi obligat să-ți dea bani. Luca pare că înțelege să știi. <laughs> Suntem live din de 8 și 20 de minute. Nu uitați de bătălia sexelor. Încep înscrierile scrierile pentru concursul nostru de peste câteva minute. 1769 este număr de SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs. De exemplu, dacă e cineva de prești din zona, ar trebui să scrie deșteptarea uh, Marian și sau Ciumbrut sau 7 da. 1769 Numele vostru, localitatea și musa Scrieți acolo deșteptarea Puteți câștiga o vacanță în Grecia Împreună cu Neotură Europa FM vă trimite în Grecia Începând încă din luna aprilie Rămâneți cu noi, continuăm imediat Ascultați deșteptarea La Europa FM Emisiune oferită de Domeniile Boeru Producătorul vinului de Ciumbrut O picătură de ardeal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 să fim împreună la radio La Europa FM Smart de la Dr. Hart Întrerupem pauza publicitară Cu o știre în premieră despre flora intestinală Știați că după o săptămână de tratament Cu antibiotice, flora intestinală Se reface abia în șase luni Putem să restabilim echilibrul Florei intestinale și să o ajutăm Să se refacă mai repede cu probioticul Pentru adulți de la Dr. Hart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 Gospodin, tavorești n-i et păcăleți. Prestavă căpitanscă oferta Vai Vodafone Digi Mobil. Da vai, da vai cu numărata la Digi Mobil, e primești 9, 50 de GB către lunartă, abonamente discount, discountă drastica Samsung J3, telefonski discount, În traducere liberă, zilele astea ți se arată o nouă ofertă. Portează te la Digimobil și poți alege 12 luni cu 50% reducere la abonament sau reduceri drastice la telefoane. De exemplu, ai Samsung Galaxy J3 2016 de la numai 409 lei. În plus primești lunar 50 de GB net mobil 4G. Hai prin magazinele Detalii pe digimobil.ro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 Tati, tati, mergem! Încă nu! Dar când? În curând! Dar e frumos afară! Încă puțin! Primăvara e aici, așa că nu-ți mai lăsa copilul să aștepte! Profita de oferta Renault Service pentru anvelope de vară în Motrio la maxim 179 de lei TVA inclus și asigură-te că mașina ta este gata de drum! În plus, la patru pneuri cumpărate, primești huse gratuite! Ofertă supusă unor termene și condiții de tanii Renault participantă și pe Renault.ro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 la marea înuire de primăvară, Flanco îți dă bani înapoi. Vino în magazine și primești până la 30% bani înapoi pe voucher la orice produs din ofertă cumpărat. Flanco. Mai ai păsat, nu te-ai uitat În spate Îmi spune inima Am fost doar prada ta Că tu mi-ai spus povești Doar să mă răscolești Și acum ca și când mai cunoscut O noapte Ăsta nu-i felul meu, nu sunt Să nu încerci, să mai repart E mult mai bine așa, rămân doar prada ta Le îngrop în amintiri Și pe mine. Vrei să fugi, dar eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pleci Dar fiecare pas să simt în 10 seara spune că de mult mă iubești Că de frică să nu ne pierzi, nici nu clipești. Am in ochi adevăr și pe buze miciuni Știi că o să stun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le printe iau și zburăm amândoi Le pun acum pe foi Le rupe amândoi și acum Ce a fost cumva, lasă în urma mea, mi bine, le bun acum pe voi, le rupem, mamă în duce acum, le rug te arunc, le arup, le râg, le arâng Și tot ce a fost cumva, lasă în urma mea, mi. bine. Eșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut la Europa FM. Văd ce e la Cumbrud aici. Aproape că n-aș mai pleca, poate rămânem în weekend aici, cine știe. Avem gazde super primitoare. Vlad a plecat din studio, nu știu unde. Te bucura să rămâi, Zaf? Da, și peste weekend un pic, un pic, un pic. Da, vorbim cu oamenii de aici. Dacă vreți uite, suntem în direct cu directorul general de la Domeniile Boeru, Florin e Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! Și suntem în direct și pe Facebook, dragi noștri, dacă vreți să ne vedeți pe noi și să vedeți și câte ceva din ce ofer Ofertă, oferă domeniile Heboeru, uh, Nu o să facem gestul de a gusta din pahar Cel puțin deocamdată Florin, de când e atestată zona vinicolă Ciumbrud? Da, am găsit aici o zonă care e plină de istorie O zonă care a fost atestată în anii 1200 O zonă în care din uh, moștrămoși, să zicem așa S-a cultivat viță de vie Noi, chiar la începutul nostru, în anul 2005 Când am ajuns aici Înainte de a începe replantarea, am descoperit butuci de viță de vie care sătenii, oamenii de aici, spuneau că sunt butuși vechi de peste 200 de ani. Uh -huh. Întineriți care ușor, ușor, da, vremea a trecut peste ei, dar, să zicem, e dar, un lucru important. Dar ce are zona asta atât de special, de se uh, cultivă viță de vie de 800 de ani deja? E o zonă cu un microclimat aparte, râul și este la câteva sute de metri de noi, și iar curenții uh, formați de acest râu uh, Cred că creează un microclimat aparte Un microclimat cu influență mediteranene uh -huh, Poate uh -huh. am putea spune Ați amintit mai devreme migdalu. O să te rog să-l vizităm pe urmă împreună Să ți-l arăt, să vezi da, că nu da. e doar o poveste Da, păi e o treabă, e o idee, înțeleg Că voi susțineți turismul Vitivinicol Și noi am făcut ieri un tur prin podgori, Am fost și la Castelul Sâncrai Sunt mai multe locuri aici care pot fi vizitate Da, turismul Vitivinicol, Oenoturismul Este o platura turismului care este în creștere În ultima perioadă în țara noastră Un turism de agrement și... De plăcere să zicem așa Pentru că nu ai cum să vizitezi o cramă, o podgorie Și să nu degusti 1, două, trei vinuri uh -huh. Este un turism care îmbină partea aceasta de cunoașterea vinului Și cu vizitarea locurilor uh -huh. Ai amintit mai devreme de Castelul Sâncrai Castel Sâncrai care ai văzut, e spectaculos, deci zona noastră pe lângă Podgorie aduce și un plus de cultură. Salvat și făcut un mic miracol aici, să revenim la domeniile boieru. Ai spus când am venit noi în 2005, ce investiții ați făcut atunci și aveți în plan? Da, am pornit cu o suprafață mică la început, 20 de hectare și ușor, ușor prin diverse etape și programe de replantare am ajuns în momentul de față să deținem 180 de hectare de viță de vie împărțite în două zone viticole, 90 de hectare aici la Ciumbrud, respectiv 90 în Podgoria S.B. Schapold, uh -huh. la o distanță de aproximativ 60 de kilometri de aici. Bineînțeles, având o plantație în spate cu cantități semnificative, a fost nevoie Cât să... Cât produceți uh, anual? Producem până într-un milion de litri în momentul uh -huh. de față, dar... Uh... Sigur, acest lucru va crește, pentru că plantațiile Câte tinere de de intră din anul 4 pe rod. Deci da. cantitatea va crește în anii următori. Să zicem, pe total sunt undeva la 60 de locuri de muncă, dar, bineînțeles, pe lângă aceștia se adaugă personalul care lucrează în vie, personalul sezonier. Am înțeles. Florin, pentru cei care nu cunosc vinurile din, din domeniul de la Ciumbrud, dă-ne trei motive pentru care merită încerca. Da, e foarte simplu. Noi nu încercăm să, să le spunem oamenilor noi avem cel mai bun vin, noi suntem cei mai buni. Noi încercăm în primul rând să determinăm consumatorii să deguste vinul. Iar mai apoi nu vrem nici să spunem că toate vinurile noastre sunt pe placul fiecăruia. De exemplu, pe placul tău, ai degustat mai multe vinuri. Cu siguranță Poate n-au fost toate pe, uh -huh. pe placul tău, dar noi ne declarăm mulțumiți și obiectivul nostru este ca, în urma unei degustări fiecare consumator să rămână cu cel puțin un vin care să fie exact pe gustul lui. Cum spune Bogdan Moga-Somelierul vostru, sunt gusturi diferite, cinci degete la o mână, niciunul la fel. Sigur găsim un vin de la Ciumbrut care să ne placă. Florin de directorul general de la Domeniile Boeru, mulțumim foarte, foarte mult. Pe noi ne-ai cucerit. Mă bucur și... Vă așteptăm și data viitoare drag dacă Să ne, ne vizitați Vă mulțumim frumos uh, Pentru toate detaliile astea Pentru ascultătorii care vor să Intre în posesia vinurilor De la domeniile boierul O puteți face pe site-ul uh, vindeciumbrut.ro Sau uh, bineînțeles dacă veniți chiar la Crama Ciumbrut Aici unde suntem noi deja Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct de la Ciumbrut La Europa fm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 Nouă, număr cu tarif normal, cu textul ERO, urmat de orașul din care ești și răspunsul la întrebarea Cine este pentru tine? Super eroul curățeniei și de ce? Poți câștiga pe loc un aspirator Philips Performer Expert. Detalii și regulament pe europa.fm.ro Mulțumim mult succes! Ne întoarcem imediat live din Ciumbrud!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 78 aprilie ai medalion de somon la 29,99 kg, masline negre colosal oliveti la 9,90 kg, iar până pe 19 aprilie ai 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături la toată gama de confecții, lănjărie intimă, accesorii și încălțăminte. Paște fericit! Carrefour! Vino la Media Galaxy din Molvitan, etaj 3, să vezi cum ne-am reinventat! Ai peste 30.000 de produse și 3.000 de metri pătrați de inovație! Cumpără în rate tot ce-ți dorești și primești pe locul cap cadou de 100 de lei! Grăbește-te! Ofertă valabilă între 6 și 9 aprilie pentru cumpărături de minim 1499 de lei! Produse financiare oferite de Unicredit Consumer Financing Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit retail Nielsen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 Știm că mereu întorci capul după ele Hai să le vezi pe toate deodată De joi până duminică, între 6 și 9 aprilie La Berăria Haș Ai zilele brandurilor auto lângă lac Cea mai mare expoziție auto Din parcul Herăstrău s am pregătit 4 zile de expoziție Cu acces gratuit la cele mai tare branduri auto Și 4 seri de evenimente live Cu distracție cât cuprinde Ține minte, între 6 și 9 aprilie Cele mai tari mașini din oraș Sunt în parcarea de la Berăria H. E, uite că ne-am întors. Ia să vedem dacă reușim să dăm drumul bătăliei sexelor. Sigur vom reuși să facem chestia asta. Să îi salutăm pe Cristina din Bacău și pe Valentin din Călăraș. Nu e foarte simplu. Ia să vedem. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Bună dimineața. Bună dimineața Cristina! Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Așa, că avem și microfon. Bună dimineața și Valentin din Călăraș. Salutare! Avem o vacanță frumoasă în Grecia. Hai să vedem cine vrea să înceapă, Cristina sau Valentin? Haideți să lăsăm doamnele. Ok, încep eu. Stați așa, stați așa, stați așa. Deci, Cristina, tu încep, da? Da, da. Bine, prima întrebare este pentru tine. Atenție, Cristina, cine este personajul principal al romanului Moromeții de Marin Preda? Ilie Moromete. Moise... Ilie Moromete, da, Moise, tu tași din gură, stai jos. <laughs> Domnul Valentin, în ce roman de George Călinescu apar personajele... Felix și Otilia. Dacă e simplu. Mm, nu știu. Enigma, Otilie. Ah, ce enigma! E 1 la 0 pentru uh, Cristina în momentul ăsta. Da, Cristina, de unde ziceai <sus> că ești din Bacău? Cristina, da, da. în ce județ se află orașul Predeal? Brașov. Brahova. Da, uh, e 2 la 10. 0 deja. Ce? Stai așa. Ia stai așa un pic. Deci ce județ, mai zi o dată Brașov Noi, Cristina? Brașov. <laughs> Brașov Așa este Să nu mai zici va că te strâng de gât da. Oamenii okay. aia, de acolo Bine, Valentin, întrebare simplă Care este capitala județului Mehedinți? Moise, stai jos Capitala județului Mehedinți? Da Hai că e simplu de unde vine Moise? Se. am dat și elementul uh, Din Târgu Trobeta, turnul Severin. Da, un pic cătești tu ceva, dar din Târgu Jiu vine Cătălin Măruță. E, e un pic altfel. Mulțumim tare mult, te-ți mulțumim tare mult, Valentin. Să știi că Mare avem revedere. un câștigător. La revedere. Numai bine, la revedere. Pisina din Bacau. <laughs> Bravo, Cristina, ai câștigat un sejur de 7 nopți în Grecia pentru două persoane oferite de Europa FM și Neotur, agenția de turism, care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu Neotur. Mulțumim tare mult pentru sprijinul acordat. O să vă trimitem și săptămâna viitoare în Grecia. Eu aș merge de acum. Dar mă reține Ciumbrutul, nu da. de alta. <laughs> Bine, avem de dat un aspirator. Nu Ce cu aspiratorul, ci un aspirator. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut la Europa FM. E simplu, supereroi, casei curate și sănătoase sunt printre noi. Dacă te-ai inscris prin SMS la 1769 cu textul erou, Philips și Europa FM te premiază. Hai să vedem cu cine stă în devorbă ea. Cred că e luminița din Pitești, dacă nu greșesc. Bună dimineața, luminița! Da, am să te rog să vorbești puțin mai tare ca să te auzim, da? Bine, uite, supereroul curățeniei este șeful meu, spui tu. Când făcea, facem curățenie, muncește cot la cot cu noi, ceea ce e mare lucru să știi. Da, asta este. Da? Bine, nu ești prea vorbăreață în dimineața asta. Băi, da, da, nu știu de ce să aude. Da, nu te, au, nu te auzim foarte bine, e foarte adevărat să știi. Îți mulțumim oricum uh, pentru un mesaj, l am primit de la tine, am aflat că e vorba de șeful și poate de asta... Uh, nu vrei să ne spui prea multe cuvinte. Mulțumim tare mult, felicitări, ai câștigat un aspirator cu sac Philips, performer, expert.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 L-am trimis pe Luca în misiune. Da. Luca, am auzit, da? Pe de acum. Ești cu ascultătorii da. Europa S FM, cei care ne-au însoțit de la București, din Timișoara, de pe la Baia Mare, dacă nu mă înșel, de peste tot din țară. Cei care, în urmă cu vreo săptămână și ceva, sunau la Europa FM, trimiteau SMS-uri și au câștigat premiul și dreptul de a veni cu noi la Ciumbrut. Ne-am distrat cot la cot seară. Cine mai e în picioare? Da, și am, am descoperit adevărați luptători, oameni care sunt de la 7 dimineața în cramă, înconjurați de sticle de vin. Și nu se ating de ele. Și nu se ating normal, cum să se atingă la ora asta de ele, dar aseară au făcut spectacol și am lângă mine un domn, să-mi spuneți o rog frumos, cum v-ați simțit aici la Ciumbul? Uh, superb, superb. Deci este pentru prima dată în viața mea când particip la așa ceva și vreau să mulțumesc Europa fel. Pentru că ne-a oferit oportunitatea de a participa la o degustare adevărată, la o cramă adevărată de vinuri. Ne-am simțit excelent. Bravo Europa FM, bravo Ciumrât! Doamnă, cum v-ați simțit aici la Ciumrât? Mi-a plăcut foarte mult, vinurile foarte bune, mâncarea excelentă gazdele minunate, totul a fost perfect. Și eu care credeam că lumea o să povestească cam cum am dansat eu aseară, nu știu cum, Luca, ce scheme a, dansa, da, a făcut de dans. noi n-am impresionat așa, oamenii, gazdele înțelegi? noastre din Ardeal, însă adică, da. Adică lucruri, de ce nu asta? dacă tot i-am adus aici cu noi? Poate că despre asta, nu? Nu spune nimeni chestia asta. Lasă că vorbim noi după emisiune. Bine... 8 52 de minute. Vom continua transmisiunea în direct de aici, de la Ciumbrut. Între timp ne găsiți live și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne găsiți peste tot. Suntem live și uh, pe toate frecvențele Europa FM. Uh, mulțumesc tare mult, Luca. Gata, l-am tăiat uh, pe Luca. Vom avea video radio. După ora nouă, Filip San David ne-a pregătit video radio. Asta ca să știm exact ce vedem în weekend dincolo de toate astea, însă n-ați uitat, sper, de 2400 de euro pe care îi dăm la dublu sau Nimic, am venit cu întrebările de acasă pregătiți să dăm bani în această dimineață. Deocamdată se întâmplă lucruri în țară și în lume și vrem să o ascultăm pe Ioana Brustur, capitanul.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 Doar eu nești din cuptor submarine cu nucă și ciocolată. Câte familii, atâtea obiceiuri de Paște. Pe 78 aprilie ai medalion de somon la 29,99 kg, masline negre colosal Olivetti, la 9,90 kg, iar până pe 19 aprilie ai 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături la toată gama de confecții, lingerie intimă, accesorii și încălțăminte. Paște fericit! Carrefour!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 este cea mai bună prietenă! mulțumește cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA! Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbulei ulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manoperă. Detalii pe Ford.ro! Dacă e weekend, ai avantaj la Metro! Doar între 7 și 9 aprilie! Metro îți oferă carmin, popsea de ouă lichidă, 4 culori la 1,99 lei pachetul și vase de bucătărie late la 8,99 lei bucata. Prinde ofertele de weekend la Metro! Oferta este valabilă în limita stocul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 avocatul diavolului vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi Europa FM este ora 9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 Cinci morți și șapte răniți este bilanțul atacului lansat în noaptea trecută de armata americană asupra unei baze militare din Siria. Este bilanțul prezentat pentru Reuters de guvernatorul provinciei Homs, acolo unde se află baza bombardată de Pentagon. Un alt bilanț anunțat de armata siriană și observatorul sirian al drepturilor omului indică cel puțin patru morți. Lovitura Pentagonului a fost efectuată cu aproape 60 de rachete de croazieră Tomahawk, trase de pe distrugătoare ale marinei americane din estul Mediteranei care reacție față de atacul chimic asupra unei zone din Siria aflate sub controlul rebelilor pe care Washingtonul l-a imputat regimului condus de Bashar al-Assad. Atacul lansat în mata trecută de marina americană reprezintă prima operațiune militară a Statelor Unite împotriva regimului sirian. Până acum, americanii atacaseră alături de aliați, doar ținte ale jihadiștilor din Siria. Guvernatorul provinciei Homs tal Barazi a declarat pentru Reuters că atacul servește intereselor grupărilor teroriste armate, inclusiv statul islamic. Acesta a adăugat că baza aeriană atacată furnizează susținere aeriană în operațiunile armate împotriva grupării jihadiste la est de Palmira. Guvernatorul tal Barazi a adăugat că în această dimineață operațiunile de salvare și de luptă împotriva incendiilor continuau de două ore la bază. Această țintire nu a fost prima și nu cred că va fi ultima, a declarat guvernatorul pentru o televiziune libaneză. Însă războiul sirian împotriva terorismului va continua, a adăugat Talal Barazi. Preamintim, președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat un atac cu rachete de croazieră asupra unui aerodrom de pe care a fost lansat atacul cu armament chimic săptămâna aceasta. Ambulanțe și mașini de pompieri au fost trimise la baza militară bombardată de americani, unde au izbucnit mai multe incendii, a mai declarat pentru Reuters guvernatorul provinciei Holmes. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim. Reacția Moscovei, Federația Rusă, cere o nouă reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, condamnând dur atacul Statelor Unite în Siria. Kremlinul susține că regimul sirian nu deține arme chimice și consideră că atacul Statelor Unite este o agresiune împotriva unei națiuni suverane. Detalii aflăm de la Andrei Paleu. Rusia consideră că bombardamentele americane asupra bazei siriene reprezintă un gest de agresiune împotriva unui stat membru al Organizației Națiunilor Unite, riscând să ducă la deteriorarea relațiilor internaționale și la extinderea conflictelor în Orientul Mijlociu. Victor Orezov, președintele Comisiei pentru Apărare și Securitate din Camera Superioară a Parlamentului Rus, a anunțat că țara sa va solicita o nouă reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Potrivit unor surse militare, în baza aeriană siriană, peste care au căzut rachete americane trase din Mediterana, se aflau și militari ruși. Pentagonul susține că ar fi avertizat în avans Moscova în legătură cu lansarea atacului. La precedenta reuniune a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, convocată după atacul cu gaz otrăvitor din Siria, atribuit armatei și care a stârnit indignare internațională, n-a putut fi adoptată o rezoluție de condamnare a guvernului Bashar al-Assad din cauza opoziției manifestate de Rusia. Guvernul de la Londra susține pe deplin acțiunea militară americană în Siria, a anunțat un portător de cuvânt din Downing Street, relatează agenția de presă Reuters. De asemenea, Israelul și-a exprimat sprijinul total pentru loviturile aeriene lansate de Armata a Statelor Unite. Este un mesaj puternic pe care ar trebui să-l audă Iran și Corea de Nord, a indicat biroul premierului Benjamin Netanyahu, citat de agenția France Press. Iar șeful diplomației franceze, Jean-Marc Ereau, declară atacul reprezintă un avertisment la adresa unui regim criminal. Marți, un raid imputat armatei siriene Contra localității Han Shai Hun din nord-vestul Siriei A făcut cel puțin 86 de morți, dintre care 27 de copii Și-a provocat o indignare internațională Imaginile cu victime, femei și copii agonizând au șocat întreaga lume Ieri Ministerul Sănătății din Turcia a confirmat că atacul a fost unul chimic, cu gaz sarin În această țară au fost aduși peste 30 de răniți sirieni Din păcate, 3 dintre ei au murit, iar rezultatele autopsiei Au scos la iveală că au fost victimele unui atac cu Gasarin aflăm amănuntă de la Florentina Mihaiță. 34 de sirieni au fost transferați în Turcia pentru îngrijiri medicale la scurt timp după raidul aerian de marți asupra orașului Han Shaihun din nord-vestul Siriei. Localitatea este considerată un fief al insurgenților și jihadiștilor. Persoanele rănite prezentau convulsii, aveau spumă la gură și pupilele dilatate, simptome care apar în general la victimele unui atac chimic. Descoperit de germani în timpul celui de-al doilea război mondial, sarinul este un gaz fără miros sau gust, dar extrem de toxic. Odată inhalat, duce la paralizia căilor respiratorii și în cele din urmă la moarte. Marte. Gazul sarin nu a fost folosit în timpul războiului, dar cantități mari au fost depozitate în statele Unite și Uniunea Sovietică. În 1988, fostul dictator irachian Saddam Hussein a utilizat gazul sarin împotriva curzilor. Trei ani mai târziu, ONU declara gazul sarin armă de distrugere în masă și interzicea fabricarea acestuia. Franța și Marea Britanie au acuzat regimul președintelui sirian Bashar al-Assad că este responsabil pentru acest atac din provincia Idlib. Aliatul Siriei, Rusia, a precizat însă că aviația siriană a bombardat un depozit al rebelilor, iar așa acel depozit conținea substanțe chimice care au explodat și s-au împrăștiat în atmosferă. Date actualizate despre atacul armatei americane lansat în noaptea trecută asupra unei baze militare din Siria găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Tot acolo urmăriți și alte informații din actualitatea internă. Noi ne reauzim la știrile de la ora 10. Ioana, mulțumim! Continuăm la 95 minute cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, FCSB a învins o cu 3-0 pe Astra Giurgiu și a trecut pe primul loc în Liga 1. La fel ca în victoria cu Dinamo, fostul golgheter al campioanei Antitră Denis Alibec a fost omul meciului. A deschis scorul din penalty încă din minutul 10, a reușit dubla din acțiune la jumătatea reprizei și după alte șapte minute a pasat decisiv pentru Tanase. Scorul a rămas neschimbat până la final. În minutul 37 Alibec a ieșit accidentat și a fost înlocuit de Gnoiere. La meciul de pe Arena Națională au asistat 8.000 de spectatori. Toată seara liderul ce viitorul a pierdut teren propriu cu CSU Graiova, scor 0-1, gol marcat în minutele de prelungire de Mateiu. Echipa lui Hagi a fost egalată astfel la puncte de steaua care are însă gol a superior. Irina Begu a învins-o pe SMS-a și s-a calificat în sferturile de finale ale turneului de la Charleston. Românca s-a impus cu 7-5-6-3 în fața Australiei cei cap de serie numărul 6, ocupant al locului 17 WTA. Pentru Begu este cea mai bună performanță a sezonului. Ea a traversat un început de an dezamăgitor în care nu a reușit să lege două victorii la niciunul dintre cele nouă turnee la care a participat. Irina Begu va juca pentru un loc în semifinale la Charleston cu Rusuaica, Daria Casatkina. Luca, mulțumim pentru știrile din sport! Avem o groază de lucruri de, de, de făcut de aici, de la Ciumbrut. Suntem lângă Iud în Alba. Avem video-radio peste doar câteva minute și pregătiți-vă pentru dublu sau nimic, pentru că astăzi n-am venit cu banii la noi, deci să nu ne atacați caravana. Avem de dat totuși 2400 de euro. Europa cu I know you came say If you're a come out over me I know what you came do open, let me see you get going down Chick. Shake for a shake, I'm throwing these emirates in the sky. Spinning this awesome Llama, make them piece the m o why I love my beaches, south beaches, surf, board and high tide. I I just roll up, cause I'm roll up So that birthday take it to Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover, got the key to my city, it's over. No thoughts only in the color covers. I said records, wretches, hold up. I said records, wretches, hold up. I know who you came out to say If you're afraid, then you come out with me. I know what you came here to do. Now press it open, let me see you get it loose. It's going down for real. It's going down further than femurs Girls get wetter than Katrina Yeah, my girl, you never seen it Cause my tints by limousine fuck, my, my touch say it's to Midas We the plush your man, on minus My team blowing on that slam Make you cough, cough, that's bronchitis Put your hands up, uh It's a stick up, no more makeup Get that ass on the floor, ladies Put your lipstick up Double entendre, double entendre Why you hatin'? I get money Then I double up congress. I know you came here to city. Do a break, then you come out with me And I know what you came here to do Now bust it open, let me see you get loose It's going down for it Da, 9 și 10 minute ascultați Europa FM, un film de groază care nu se ferește de comedie, care tratează o temă serioasă, rasismul în America, este subiectul de astăzi la Vidoradio, unde mai pui că nu lipsesc nici referințele la filme din vechime, horror sau ba, care chiar au făcut istorie. Fugi! premiera săptămânii la Vidoradio cu Philip Stan David poate fi bănuit de multe, dar nu de lipsă de ambiție. Smoke in front of my daughter. I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. Are you ready for this? How bad can it be? So look, I go do my research. Apparently, a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool, bro. You're not scared of this, man. Un tânăr fotograf de culoare merge să-i cunoască pe părinții iubitei sale albe într-un weekend petrecut la vila vârstnicilor, Ce-ar putea să nu meargă bine? Fugi împrumută premiza unui clasic Ghici cine vine la cină, atâta doar că părinții se dau de ceasul morții să-l facă pe tânărul negru să se simtă binevenit și tratat omenește. Totuși, parcă sunt prea din calea fără de insistenți și de politicoși. În plus, deloc de neglijat de ce servitorii lor de culoare vorbesc și se comportă ciudat din calea afară. Orice film de groază care se respectă are mai degrabă de-a face cu spaimele colective ale unei societăți într-un moment oarecare, iar fugi e în mod manifest interesat de tensiunile rasiale din America. E de asemenea și o ciudată combinație între un film pentru publicul larg, o comedie și un film de groază și suspans, care trage cu ochiul înapoi spre Rosemary's Baby al lui Roman Polanski or spre rear window-ul lui Hitchcock, între multe altele. Dar dacă cei care-mi vor răul nu sunt rasiști asumați, ci bine crescuți, bine educați și dispuși să mă primească la masă, ea cătă întrebarea care nu-l lasă să doarmă pe eroul nostru. <laughs> Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, bang, bang, bang, bang goes the farmer's gun. Nici nu de mirare că jonglând cu atâtea farfurii simultan regizorul Jordan Peele neglijează o regulă foarte importantă nu trage cu toate gloanțele din prima ori încă de dinaintea genericului de deschidere și tema filmului și cheia de interpretare sunt servite pe tavă într-o scenă foarte simplă și cu totul lipsită de echivoc nu descoperi adică pe cont propriu, mai nimic. Ori, exact asta era arta marilor regizori despre care pomeneam Adina ortelă sau pe tine să faci treaba. În fugi, odată ce lucrurile se pun în mișcare, senzația de deja vu devine din ce în ce mai accentuată. Sunt nu puține secvențe inspirate în acest film, iar schimbarea de ton din cea de-a doua parte, în care măștile cad și sângele începe să curgă abundent, e profund satisfăcătoare pentru spectatori. Mestecul ambigu de genuri și de tonuri e o foarte plăcută surpriză venind din partea Hollywoodului și nici ideea de bază a filmului, aceea că răul nu trebuie să se manifeste neapărat irațional cu spume la gură, ci că poate fi educat, politicos și familiar, nu e deloc de lepădat. Însă cânte celul care se aude în primele minute, fugi iepurașule, fugi, cam dă de gol sfârșitul. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run, run, run, rabbit, run, run rabbit, run, run, run, run, don't get the farmer his fun, fun, fun. He'll get pie without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Video radio cu Filip Stan David la Europa FM. Îți mulțumim tare mult, Filip! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut la Europa FM. Hai că dăm drumul și la dublu sau nimic. Da. Să fie bani să fie bani, bani, să fie bani Avem 2400 de euro astăzi la dublu sau nimic Trebuie doar să vă înscrieți la concurs Ca să ajungeți în direct Iar noi să vă ceauzim 1769 este numărul nostru de SMS cu tarif normal Trimiteți textul dublu Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Noi suntem la Ciumbrut Voi de unde o să fii, important e să vă înscrieți Iar când o fi să fiți sunat Păstrați-vă calmul și căutați răspunsuri simple da. la întrebări, nu vă complicați. Așa e, și păstrați-vă și colegii aproape. Cine n-are colegi să-și cumpere. Să-și cumpere <laughs> acum, da. Între timp să știți că am pregătit și culinaria. Luca e vedeta noastră de astăzi. Inele primavera la pastia. L-am întrebat dinainte a, ce că... ne-a ne pregătit și a găsit așa el o nuanță de inele, inele primavera la pastia. Luca e trendy. Bine, Luca, este, este. O să... <laughs> Ele, primavera a la pastia O să avem culinaria peste câteva minute Dar între timp vă înscrieți la dublu sau nimic da? 1769 este numărul nostru de SMS cu tarif normal Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa -FM. Cum se dice? Mazăre? Romea? E, e, e un mic proiect al meu pe care încerc să-l brevetesc Cu inelele, no, primavera Oh, bine, bravo Luca! Hai că ne vedem imediat În câteva minute, de fapt ne, ne și vedem dacă e pe Facebook Vă vedeți și cu Luca Acum am lansat dublu sau nimic și așteptăm Mesajele voastre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 Clar nevoie de Sanmac B6 Sanmac B6 Compoziția optimă de magneziu și vitamina B6 Te ajută să zâmbești, să privești cu drag la tot ce te înconjoară Privește viața cu drag Ia Sanmac cu B6 Disponibil în farmacii Sanmac B6 este oferit de Sunway Pharma Compania numărul 1 în domeniul medicinei alternative Acest este supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Doar cu Bila Card ai vineri 7 aprilie 25% reducere la tot sortimentul de cutii de bomboane de ciocolată. Bila Generoși în fiecare zi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 la Selgros e vreme de reduceri. Între 6 și 9 aprilie ai 20% reducere la toate electrocasnicele marca Heiner, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Iați acum ceți trebuie în casă. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 M-a făcut să fiu mai mult Încă deși n am vrut Am încercat să mă îmbun la l-am putut Încă deși i-am vrut nu să mă undar, În și n-am vrut, Smiley a fost la Europa FM, în live din ciumbrut, 9 și 27 de minute și ne puteți urmări live și pe Facebook, chiar în acest moment. Pambac gătește cu stil în culinaria. Doamnelor, domnișoarelor, urmează o bijuterie de rețetă prezentată de pastele Pambac. Gustul care se poartă. Suntem la culinaria și Luca s-a pregătit intens pentru deplasarea asta. Inele primavera la pastia. De un moment, deja mirosul. Un moment foarte important al carierei mele poate și datorită rezonanței numelui meu, ușor italian, așa? <laughs> da, da, da. Mă lumea pe stradă să-mi ceară o rețetă de post în perioada asta. De, de post. Dar oamenii nu mai știu ce să facă. E post, nu mai <laughs> știu ce să mă amuse sau să tura de zacuscă și vor altceva. Așa postul, că postul e trendy. Iar aceste inele primavera la pastia... Sunt o rețetă de, de paste, de post. Dar vorbește normal. <laughs> <laughs> Lasă accentul italian. Așa, a luat accentul el, da. E vorba de ceapă galbenă, tocată, mărunt, călită în ulei de măsline. Da. Când devine translucidă, adăugăm morcov. Poți să completezi? Vă rog. Ceapa se călește la temperatură mică și cu multă răbdare ca să se caramelizeze frumos. Absolut. Adică nu foc tare, soarde. Niciodată foc nu, mare. Nu în general nu folosim foc mare când gătim. În așa. general. Adăugăm morcov și ardei capii a tocat mărunt. Da. Și țucini. Asta cu zucchini nu e ceva, sună prețios, știu asta, dar țucinii se pretează mult mai bine decât dovlecelul nostru uh -huh. autohton. Dovlecelul se fleșcăi așa, să zic, nu e ce trebuie. Țucinii rămâne un pic ferm, clar, zucchini, clar. Da. Cranț, cranț. Adăugăm busuioc, nelipsit la paste. Dar nu trebuie să stai un pic, nu trebuie călite până când se moaie toate, se fleșcăi, cât să rămână al dente. Al dente, Ai. absolut, da. Și adăugăm busuioc, sare piper. Da. Și un pahar de vin alb Aici e momentul în care mărim puțin focul Așa Aici e momentul Un minut Cât să scadă puțin vinul ăla uh -huh. Și adăugăm Vin alb sec Vin alb sec, absolut Sau demisec cel mult Da și adăugăm o cutie, de, o conservă de, de roșii decojite da. tocate mărunt da. sunt mult mai gustoase în perioada asta decât roșiile din piață care sunt de seră. Da, și având în vedere la ce roșii, ce roșii se găsesc în piețele noastre de obicei sunt mult mai gustoase decât roșiile pe care le găsim în piațe. Doar dacă da. ne cultivăm propriile roșii. Exact. Și micul secret care să sporească gustul, un cup de legume da. cup de supă da. de legume dizolvat în da. puțină apă. Adăugăm da. acolo Reducem iarăși focul și lăsăm 5-10 minute. asta e sos. Ăsta-i sos. Între timp se fierb baldente penele de preferat pentru, pentru această rețetă, iar la final se poate adăuga ceva bun și la modă, a. coriandru tocat mărunt. Pentru cine suportă coriandru. Pentru cine, suportă. Pentru cine nu suportă, avem întotdeauna varianta a. fericită a. a pătrunjerului, de asemenea tocat mărunt. Și, bineînțeles, parmezan ras din belșug, asta pentru cine nu e în post. Da. Sau cine... Nu uitați, dacă îmi permite Domnul Pastia, șef Pastia Încă o sugestie Când fierbeți pastele Păstrați o cană de apă Din apa în care au fiert ca să completați după aceea când puneți dacă pastele, e cazul. dacă e cazul da, pentru că se face un sos mai cremos și mai bun. Puțină apă, nu trebuie multă, dar trebuie puțină apă acolo, amidonul din apaia în care au fiert pastele să se sosul de exact, paste mai bine. Exact. Pentru amatorii de picant avem, bineînțeles, și varianta de a adăuga în ecuație de Așa. După frate, gust, sortimentul că... favorit, cantitatea Bine că ai zis că nu mai... Da. Treabă. Dragilor, ca să știți, culinaria este singura rubrica din desfășurătorul nostru care nu are un timp precis, precizat în desfășurător. N-ai cum. Iartă, da. artă, poți a doi tu să îți să se desfășoare, adică Băi, sunteți de neoprit, voi ați putea da. vorbi toată emisiunea. Nu, nu vreți să schimbăm toată, numele da. emisiunii din Deșteptarea în Culinaria? Culinaria deșteptă. Da. Da. N-ar fi rău, nu? Treabă. Bine, Luca. Deci asta a fost Inele Primavera a la Rețeta pastia. Rețeta de găsit și pe site-ul nostru da. cu detalii, ingrediente și așa mai departe. Credeți că i-a venit lui Zaf o idee de emisiune să o facem noi în weekend, așa, <laughs> propon o ocazie asta? Deci da, sunteți buni oricum mm -hmm. și așa. Treceți în weekend, vorbiți mm -hmm. un pic la radio, nu nicio problemă. Nu da, să vă pentru asta. <laughs> da. Bine, mulțumesc are mult! Mă apuc, uite, când ajung acasă, asta fac. Chinele primavera a la pastia. Pambac a gătit în culinaria. Prinde noul trend cu stil în rețetele cu paste. Fiind mereu la mode cu pastele Pambac. Gustul care-ți vine bine. Nu uitați de dublu sau nimic. Cred că toată lumea e pregătită. În câteva minute, 5, 6, 7 minute, intrăm în direct cu unul din ascultătorii Europa FM. Am pregătit 4 întrebări deja. Suntem pregătiți să dăm toți banii de la cât plecăm 360 de la 300 de euro. 300 de euro prima întrebare? Da, să mulți. Și ajungem la 2400. Da. da. Avem mulți bani de dat în dimineața asta. Ce, Vlad? Sunt așa și așa, așa. Dacă ieși da. din studio, de ce? De, de euro. De de euro. Da, am eu o de euro. Dacă ieși din studio, uite și te duci în vie. aici poți să dai și tu SMS, poate intri la dublu sau nimic. Întrebările nu le știi oricum, așa că se pretează la chestia asta. Dublu sau nimic imediat în deșteptarea! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut la Europa fm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 Rețeta primești cadou o cutie de magneziu plus B6 de la Naturalis. Naturalis Magneziu plus B6 este un supliment alimentar pentru reducerea oboselii și susținerea sănătății sistemului osos. Farmacia fiecare casă are centrul ei de comandă, unde de sărbători se strânge toată familia la masă. Așa că aprovizionează-l cu de toate pentru că la Mega Image te așteaptă promoțiile de paște. O, o marcă proprie, 365, 30 de bucăți la doar 8,99 lei până pe 11 aprilie. Carne de miel, sfert anterior sau posterior, la doar 19,99 lei și gusturi românești, cozonac bucovinean, 900 de grame, la doar 34 de lei, 99 până pe 15 aprilie. Mega Image, inspirație de sărbători pentru inima casei tale.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 Petreanu și George Zafiu în direct de la Ciumbrut la Europa FM. Ce frumosia la Ciumbrut. Dublu sau nimic? Dublu, dublu, dublu. Dublu întotdeauna? sau dacă avem noroc, la <laughs> cine știe. Dublu sau nimic live de la Ciumbrut în această dimineață. Avem uh, 300 de euro 600, de, 600 de euro. De euro. 1200 2400. Trebuie doar să fiți pregătiți pentru treaba asta. Lavinia din Voluntari e cu noi. Bună dimineața Lavinia. Uh, bună, dimineața. -a, bună dimineața. Ce mai, sper că ne auzi bine. Da, suntem în legătură directă. Sper că totul da. e ok. Ne auzi tot bine, da? Okay. Ce da, mai da. E pe la voluntari că noi am plecat de acasă. Oh, e ploaie. Playa și noi. Oh, da. da. La noi se pare că e mai frumos. Suntem bine, fii atentă, ai uh, posibilitatea să câștigi astăzi până la 2400 de euro, la dublu sau nimic, dacă răspunzi la toate întrebările. De tine depinde lucrul acesta, noi am pregătit întrebările și sunt simple, eu te invit să mergi până la capăt, te poți opri însă la un moment dat, uh, dar de tine depinde asta și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, însă dacă îl greșești, banii rămân la noi, da? Am înțeles. Ai 800, ai 800, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Eu sper că o să ai și 800. Da, băi e simplu reacum, în are. Păi... E, Poate altă dată poate altă dată. Cine știe Bine, ești cu colegii, ești la serviciu, ce faci? A, nu, sunt cu soțul meu Ești cu soțul toate tare. Mult mai bine decât să fii cu colegii Da, da? Bine. da. Dar ești vorbăreață rău în dimineața asta, ce cu tine? Băi știu, în general, vorbăreața. Ah, bine, ok, ah, okay. <laughs> Bine, hai să începem Mult succes, mult succes la Lavinia 300 de euro 300 de euro 8 secunde Lavinia, spunem În ce județ se află municipiul Aiut? alba o alba te-ai gândit un pic? adică să Ar... înțeleg că nu e sigură să înțeleg că ai vrut să ne dai emoții să înțeleg că ai conexiune la net proastă <laughs> nu, n -am, am, am a trebuit să mă gândesc un pic că nu eram sigură și m-am consultat oh, hai, și cu soțul ai, ai fost vreodată la IUT? Uh, cred alba, că am în trecut general? în alba am fost, da -am trecut, am trecut prin Aiut, dar nu m-am oprit. Mm -hmm. La 60 de kilometri de uh, municipiul Alba Iulia se află Aiut și lângă Aiut se află Cum Ciumbrud. Cum faci dreaptă aici, brut.. Răspunsul e corect. Ai primit 300 de euro. Bravo. Bravo la vină. Mulțumesc, mulțumesc. Cum facem? Cum facem? Mergem mai departe? Da, mergem mai departe de, sau uita la soțul, soțul i-a zis Hai, Hai să facem bani Bine, dacă v-ați hotărât, atunci mergem mai departe 600 de euro Băi Luca, n-ai găsit întrebarea mai, mai grea și tu Sunt 600 de euro totuși E adevărat, da. Sunt condiții speciale. Lavinia. 8 secunde. Spune-mi, te rog, cum se numește ramura medicinei care se ocupă cu studiul fiziologiei și patologiei copilului? Uh, Păricultură. Cum? Păricultură. Copiilor, nu bebelușilor. Da. Acum ești un pic îndoită așa de ce i-ai spus Oi, fi spus bine N-ai spus bine Oricum nu mai schimba Acum asta e Uite că nici noi nu știm o fi bine, nu o fi bine? E un răspuns surprinzător. Nu te așteptai, nu? Nu mă așteptam să vină răspunsul ăsta. Răspunsul pe care l-așteptam era pediatria. Ah, pediatria, Dar... pediatria, da. Dar întâmplarea face că și puericultura se ocupă, e tot o ramura medicinei care se ocupă de... Creșterea și dezvoltarea copiilor, ok, nu e... Așa că? Da. Poate pentru că a fost prea prețios pusă întrebarea în prim, cu... În, în prima parte a și... vieții, adică... În prima parte a vieții cei drept, dar acceptăm acest răspuns ca deci fiind... Deci au câștigat 600 de euro. Da, da, da, da. Spuneau pentru că Lavinia e cu soțul. Da, da, da, da. la Lavinia, ce faci? Mai poți că noi suntem cuprinși de emoție. Uite câtă lume se uită la noi aici. În jurul da Întrebarea următoare mai grea E puțin la vinia E așa și așa Auzi la vinia Spune-mi, te rog frumos Ce meseria ai tu? De curiozitate întreb Sunt păi economist ești... Economist Ce anume ești? Economist, economist. copii. Da Am înțeles da, Copii aveți? Un copil un copil, o... un copil Un copil să vă trăiască Mulțumesc. Asta cu puiericultura este un răspuns Vorba lui Luca Neobișnuit, că oamenii răspund Pediatrie, puiericultura este mai degrabă Pentru cei care sunt în meseria asta În domeniul ăsta profesional De asta eram curios A, Am da. citit okay. când, când s-a născut Fetița mea, tocmai ca să știu Să mă ocup de ea, am citit foarte mult Și de acolo De acolo mi se trage La vine da. ea, lasă că ai citit bine Și dacă ai citit, dacă spui că ai citit eu zic să mergi mai departe. Aume de tine depinde, uite, 600 de euro, ei câștigat, în banii tăi la dublu sau nimic. Noi avem următoarea sumă pe listă, 1200 de euro. Nu ne gândim la 2400 de când dar avem 1200 de euro. Soțul să mergem mai departe. Este! Și tu ce zici? Că să știi că nu soțul tău e înscris în concurs. Se simte în formă. Tu ești înscris în concurs. Eu zic ca și el că și el mai A, Nu ieși din cuvânt Bine, de deci el își asumă, tu cheltuiești uh, uh, El își asumă Dacă nu cheltuiesc. <laughs> la vinia mergem la 1200? Da 1200 de euro Vai ce-mi place concursul ăsta Când ajungem la sume de genul ăsta Simțiți cum vine emoțiile din voluntari? Ajung până la la Lavinia, ai 8 secunde să-mi spui cine a scris piesa de teatru Pescărușul. Cehov. nu pescărușul. Dar, dar puiul? Potim? Dar, dar puiul? Cine a scris puiul? Cine a scris puiul? Nu știu, nu știu. Rătesc cu voine și De ce te-ai gândit la Cehov? Aveai 8 secunde, de răspuns destul de repede, puteai să te mai gândești. Nu, Tot, nu știu, aveam asocierea aveam asta în cap. N-am, uh, pur și simplu știam, Mogul... Cehov. N-am citit cartea. Da, ajuta, so Răspunsul e al tău sau al soțului? Piesă. Al meu. El nici n-a auzit întrebarea, era necă zic că nu a auzit întrebarea. Ranecă, că -a auzit întrebat. <laughs> da, da, acum trebuie să-și asume că el a zis să mergeți mai departe, nu? Și Și să cu soțul numai acolo. <laughs> da. <laughs> da, da, să știi că nu e o carte, e o piesă. O piesă de teatru, pe Scărușul. Păi e și o Îmi carte, o piesă de teatru. Îmi pare rău, Lavinia. Da, adică, în sensul că s-a publicat într-o carte, dar corect e. Uite, vezi? Lavinia, Pagă îmi pare rău că soțul n-a n-a auzit uh, întrebarea. Chiar îmi pare rău. Dar, în același timp, îmi pare bine că ai răspuns corect! Yay! Ai 1200 de euro! Bravo! Bravo, Lavinia! Hai că ne-am descurcat până aici. Mai Me un înțeles. pas, la 2400. Acum mai greu. Acum mai greu. Acum mai greu, nu? Acum trebuie să te gândești, să te consulti cu soțul. Ce e complicat. Dai? Ce sfat îmi Eu zic să mergi mai departe, mereu zic asta. Eu vă spătăiesc să mergeți la piesă, la pescărușul, când o fi. Uh -huh. Iar eu îți zic așa, nu mai avem foarte mult timp și trebuie să ne gândim destul da, de repede. Da. Putea să, uh, să mergi ai putea să mergi direct la 2400 și să răspunzi corect să ne iei banii sau din ce 1200 pe care ai câștigat ne lași nouă 200 dublăm 1000 și poți câștiga 2000 de euro dar îți dăm patru posibile răspunsuri din care doar unul e corect uh, Cred că m-am hotărât mă opresc aici A, Nu cred că faci asta Ba da Soțul ce zice? Eu apelez la soț că el a mers Mai departe de data trecută Soțul nu mai are curaj să-și asume <laughs> Nici n-a auzit întrebarea? Știe, știe el ce l-așteaptă da. Păi da, nu, nu are curaj să-și asume păi Mai da. departe că deja e complicat deja e complicat Hai să faci cum vrei, iubi Nu mă bag ha? Hai mai gândește-te, 5 secunde Nu, nu, mă opresc aici și cu variante ajutătoare? Variantele ajutătoare N-ajută multe în alte dimineți Nu ajută De aia se numesc ajutătoare Pentru te ajută Nu, nu, nu sunt toată Mă opresc aici, mulțumesc mult Ne oprim aici, bravo, ai 1200 de euro Sunt banii tăi Felicitări la vinia Eu sunt mândru de tine Că ai mers măcar până aici Nu sunt puțin bani, 1200 de euro să-ți aduci aminte toată viața că ai luat banii ăștia din vie de la Ciumbrud. Mulțumesc mult, mulțumesc și vă doresc da? distracție plăcută la Ciumbrud. Mulțumim tare mult să știi că vom continua distracția, adică la noi e pe bune de fiecare dată. Mulțumim tare mult, Lavinia a fost în direct cu noi, Facem un selfie și trimite-l, te rog, pe deșteptarea arond FM.ro. Ediția specială deșteptarea transmisă în această dimineață din crama Ciumbrud a ajuns la final. Am aflat lucruri interesante despre tradiția vinurilor aici pe malul Mureșului și am gustat împreună o picătură de ardeal pe post de degustători au fost și cei 10 câștigători a acestei experiențe minunate. Le mulțumim gazelor noastre de astăzi, domeniile boieru pentru primire, pentru ospitalitate. Le mulțumim de asemenea ascultătorilor care au fost alături de noi, precum și celor care ne-au însoțit astăzi la Crama Ciumbrut pe parcursul ediției speciale de așteptarea. A fost, zicem noi, o experiență unică pe care o vom povesti prietenilor, neapărat la un pahar de vin nobil din Ardeal, vin de Ciumbrut. Așa mai ne mai amintim ceva. <laughs> Sigur o să ne amintim. Luca, Vlad, Vă rog. plecăm sau mai stăm? Mai, mai stăm, n că plouă acasă. Și rostare, apă multă. E fain la Ciumbrut. Dacă treceți prin alba, dați o fugă până aici. Ați ascultat Deșteptarea la Europa FM. În direct de la Crama Ciumbrut. Ediție specială oferită de Domeniile boeru.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 Doar o nești scot din cuptor submarine cu nucă și ciocolată. Câte familii, atâtea obiceiuri de Paște. Pe 7 și 8 aprilie ai medalion de somon la 29,99 kg, măsline negre colosal oliveti la 9,90 kg, iar până pe 19 aprilie ai 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături la toată gama de confecții, lingerie intimă, accesorii și încălziminte. Paște fericit! Carrefour!